Galatabréfið, fjórði kafli. Með áðurum orðum. Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þóttan eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er fadirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig erfið vorum ófullveðja í ánöð heimsvættana. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð són sinn, fættan af konu, fættan undir lómáli, til þess að hann kifti löysa þá sem voru undir lómáli og viðirðum börn Guðs. En þar er þið eruð börn, þá hefur Guð sendt anda sónarsins í hjortu okkar sem hrópar, abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú barn, þá hefur guð líka gert þig ervingja. Forðum, er þið þekktuð ekki guð, voru þið þrælar guða sem er ekki neynir guðir. En nú eftir að þið þekkið guð eða réttar að sagt eftir að guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hennar veiku og fátækleg og væta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég er hættur um að ég kunni að hafa erfið að hjá ykkur til ónýtis. Ég byð ykkur, bræður mínur og systur. Verðið eins og ég, því ég er orðin eins og þið. í engu hafi þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn varð tilefni til þess að ég fyrst bóðaði ykkur fagnáðar erindið. En þið letuð ekki líkams ásig komulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki nýð sindu mér óbeitt, heldur tókuð þið á móti mér eins og engli guðs, eins og Kristi Jésu sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefdu þi stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðinn óvinur ykkur vegna þessa ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér antum ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þessa því látið ykkur ant um þá. Það er ávalt gott að láta sér ant um það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og geti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segð mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Rítaði er að Abraham átti tvo sonu, annan við ambáttinni en hinn við konunni. Sonurinn við ambáttinni var fættur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsukonunni var fættur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála. Annar er sá frá sína í fjalli og erur börn til ánöyðar. Það er hagar en hakar merkir sína í fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerusalem því að hún er í ánöð ásamt börnum sínum. En Jerusalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Rópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem manni á. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, að því að hann gaf fyrirheit um ykkur. En eins og sá sem fættur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fættur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttarssonurinn taka arf með sinni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínur og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar.